Domnul vreți să voi toți, poate să-l dar și poate să ai iubire de oameni, întotdeauna acum și pururea și în vecii vecii lor. Amin. Să vă ție, Hristos, să-l noastră, să vă ție. Cel ce am via din morți este tot adevărat Dumnezeu nostru pentru rugăciunile preacurate, maci sale, ale simților, sărbăților, cintătoților, daților Apostoli, care sunt de gricherie, marturii ale curiosului Sidor Pelus, și șaptelor de plano cu Dumnezeu, că la ne apam, ale cel îndrăl Părintele nostru, Ioan, de Patriar, Lățar, Iar, Dolare, Sfânt, Sădreț, Fărățăș, Părința, să și Ana, Și rând ale tuturor Sfinților să ne mântuiască, să ne mântuiască prea noi, ca un bun și de oameni iubitori. Ce pe sine se va înalța, se va smeri, și cel ce pe sine se va smeri, se va înalța. Un cuvânt adânc al Mântuitorului din Evanghelie, cu care ne întâlnim la toți pașii vieții noastre. Dar fiindcă mintea noastră este împrăștiată, nu poate sensibiliza frunsețul acestui cuvânt. Și totodată, odihnă na lui. De fapt, multe vedem în viață că toată lumea înconjurătoare nouă este ca o întreagă universitate. Unde, dacă ești atent, poți să ieși un elev destul de înțelept, iar dacă ești indolent, nepăsător, rămâi și repeten. Examenul Rămânând în sfârșitul vieții tale. Iubiți că din cine crede că aici pe pământ omul este într-o slavă și într-o cinste, se înșală mar, Așa cum peștele nu are o parte uscată dintr-o trupul lui și în toată existența lui, viu fiind, așa să nu creadă omul că este vreodată scăpat. De a fi smerit. Deci tot omul venind pe lume este într-un ocean de smerenie. Și smerenia culminează cea fără de voia lui atunci când trebuie să încenuncheze în fața morții, stingându-și lacra vieții, trecând în neființă, nu cu cinste și cu demnitate și în influența pământului în digestia lui. Și smereni mai mare ca aceea nici că se Dumnezeu nu a trăit pe om numai din neputințe, dar și din calități. Neputințele i s-au accentuat după căderea din Eden. Calitățile sunt de nedescris numai dacă el și le șlepuiește și le poate arăta în pașii vieții lui. Una dintre cele mai mari neputințe pe care le poartă omul este neputința trupească, aceea hranei. Orice neputință o ducem pe picioare, dar în momentul când stomacul începe să se golească, și nimic nu mai primește, vedem cum încet să scadă toate, toate acele, încet să dea înapoi. Acest lucru nu e filozofic, ci îl vedem pe propria noastră ființă, precum și celelalte înconjurătoare nouă, care sunt pline de viață cu darul lui Dumnezeu. Din motivul acesta și Domnul Hristos ne pregătește pe noi, prin propria noastră voință ca să cucerim niște lucruri frumoase și plăcute zilitoare și care rămân totodată pentru templul nostru frumos Dumnezeu, ne pregătește prin smerenie. Ne-a explicitat destul de clar ce este omul. L-am văzut pe Zahieu care era boier. Avea de toate materiale, dar sufletește nu era împlinit, mai ales că îl vedea pe Dumnezeu, îl conștientiza pe Hristos că este prin somnă, fără numai că nu pântecele era lui sațiu, ci mai avea partea cealaltă, a doua, care era partea spirituală ca să îl împlinească. Să-l cunască pe Dumnezeu, să-l cunască pe Mesia de care atât de mult s-a vorbit. Se urcă întotdeauna și privindu-l, nu se uită la oamenii care poate îl blămau ca un copil să urcă acolo să-l vadă pe Domnul. Dar era împlinit în ființa lui că l-a văzut pe Domnul și Domnul, cunoscându-i interiorul lui, ieșită binecuvântarea rămânând în casa lui. Pe urmă am văzut-o pe Hananian, ca a trecut o femeie din popor, care era atât desmerită datorită vieții ei, nu că pătimea lui ființa ei în trupul ei, ci fica ei era cumplit bolnavă. Ce o lega de izbea în așa suferință? Nu era nimic material, era legătura aceea fune, aceea puternică, sentimentală, care o lega de fica ei și cred că de explicații nu mai e nevoie, sunt de că sunteți frățile base și eu de multe ori, în haina hananienței. O vedem cum leapă de toată slava și cinsta, că durerea era covârșitoare și a acoperea ca norul pe cer, soarele îi acoperea toată pacea. Toată raza de lumină era umbrită de necas. Iată chip de smerenie. Vine în durerea cumplită a sufletului ei și își recâștigă raza de soare, nu de la oameni. De la cel ce are puterea să o dea și să o și mențină, dar prin tine, dacă vrei. De data aceasta ne aducem în într-o biserică. Doi oameni, dar de situații sociale diferite și confesionale, totodată. Unul familieș, care făcea dreptatea și cel care nu făcea dreptatea, dar avea căință și celălalt fariseu. Iubesc că din și amândoi urcă în biserică să se ragă. Acela avea tribunalul conștiinței lui activat la masă. Ei urcă, nu coboară, cum spune Evanghelistul adică vin de jos, din această țărână însufretit, însufretită, a păcătoșenii, să se roage. Deci merge undeva sus, ridicându-și mintea spre cer, spre Dumnezeu, spre altcineva decât spre lumea înconjurătoare lui, până a se ruga. Primul intră fariseul, care într-adevăr făcea litera după cum și spune, fostez de două ori în săptămână, dau ani și celălalt. Celălalt, va era plin de păcate, dar ceva răspundea din sufletul lui. O nu avea, nici zi, nici noapte. Și această o lui venea din tribunalul conștiinței lui. Nimic nu lipsea Statutul lui în societate era de mare în mărinimie, fiindcă pe acolo treceau toți, pe la vame. Avea relații multe. Cum știm vame și de obicei? Sper să nu fie domnul pe Dragi credincioși, Tribunalul îl purta tot timpul cu el. Era conștiința care nu vedea pace. Era sătul de toate materiale și împlinea un subconștientul lui ce spunea înțeleptul Solomon. Am avut case, am avut palate, am avut și slujnice, cântăreți și cântătoare. Am avut sarne și toate sunt de și pânare de până. Probabil că a ajuns și el în această cugetare. Dar nu eram primit că voia ca să se roade, voia să se împace cu Dumnezeu. Iată primul intră, fariseul, și când îndrăzneală se duce până la sfântul altar. Celălalt nu mai putează, decât după el se închide ușa. Acesta își ridică brațele cu burta în față și cu ceafa groasă și ridică cu glas către cer. Doamne, mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Nu sunt curva Doamne, n-am nedreptățit pe nimeni. dau zeci, ială și postez. Și-mi că nu sunt măcar ca acest Vamesh. Știa că este în spatele lui. Vameșului nu-i trebuia să audă monologul acesta al fariseului. El nu a venit împreună cu fariseul ținându-se de mână sau că aveau niște afinități ci el nu puteza din cauza că era în directă legătură cu Dumnezeu, tribunalul conștiinței lui, nu lăsa nici măcar să mai facă un pas după intrare în biserică sau măcar să ridice ochii. Iar în discuția lui cu Dumnezeu în subconștient zice, Doamne, nu sunt frednic, nici ochii să-i ridică asupra Ta, la Tine să mă rog. Conchide Evanghelia de astăzi că mai îndreptat s-a întors acasă, vaneșul decât fariseul. Iubiți credincioși, în viața noastră de multe ori suntem puși față în față să ne dăm niște examenuri mici. Că omul, după cum este de mare în societate, poate greși mult, irecuperabil, ireparabil, Oamenii mici pot greși mai puțin după statul lor social, dar față de Dumnezeu pot face greșeli groaznice. Când ne pune Dumnezeu față în față cu a face dreptate sau au o și au împărtășit păcatul, atunci omul se face culpabil față de semenii lui. Chiar dacă nu conștientizează atunci și calcă peste cadavre, se face culpabil față de Dumnezeu și se activează conștiința dacă mai e ceva viu din ea. Iubiți că din ciorș ca să îndrituim acest cuvânt în frunseța lui să ne plângă puțin prin Sfintele Scripturii și istorie. Era în Constantinopol un pictor foarte bun și foarte prețuit de către împărat. Era și de o credință destul de mare, era nerisit de la biserică și picta foarte frumos. I-a un zeu pentru faptul că el se mângea în subconștientul lui o piatră de potechie de genul acesta. Era într-o localitate aproape de Constantinopole, un copil. Și acel copil păștea gâștele, cum i firec. Dar când ieșea din acea localitate, el mereu vedea că era pictat Sfântul Ioan, teologul Sfântul Ioan Evanghelistul, pe porțile acele cetăți, și mereu o săruta icoana și așa se ostenea cât păștea el câștele, ca să-i picteze chipul Sfântului. Perseverența era zdrobitoare pentru el, că nu reușea. Și într-o zi vine un bătrân lângă el, pleșul în cap. Ce vrei tu, copiii bătrânule, vreau să pictez și eu cum a pictat pictorul chipul Sfântului. Și atunci ia mânuța, se uită la ea Sfântul, scoată bucată de hârtie și scrie către pictorul din palatele imperial. Tu pictorul să îl pe acest copil cu să, cum să picteze și va ajunge mai mare decât tine. Și scrie de sub Ioan Teolog. Și îl trimite direct la curtea imperială, la atelierul de pictură. Îi dă biletul, îl citește, pune în cumpănă validitatea acelui bilet, dar totuși a avut și o mișcare de duh în sufletul lui, el fiind creștin, dar poțin cu nasul sus. Și l-a adoptat pe copil la atelier, dar când a citit acolo că va ajunge mai bun ca tine, n-a încăput în mintea lui acest lucru și tot îl ținea pe bietul copil la margine. Panul de dădea vopsel, panui îi dădea hârtiri. Și așa se supăra și se necăja copilul. Și într-o zi, când a ajuns la culina disperării, acel nevinovat vine iarăși bătrânul. Și spunea ai învățat ceva? N-am învățat bătrânul, că pictorul nu mă ajută. Și atunci îi pune mâna pe mânuța lui și creionează și pictează chipul Sfântului Ioan. A ajuns dispută mare în Constantinopole până când ardea focul la Punta imperială de desminare că e mai bun și mai frumos tabloul, icoana copilului decât a, a pictorului. Acest litigiu a ajuns la urechile împăratului și trebuia să facă pace. El era încretul să aducă pace și la unul și la altul. Însuflat de Duhul Sfânt, împăratul creștin fiind, i-a pus pe amândoi să picteze un gultul, unul separat de celălalt. Și punându-i în curtea imperială, i-a dat drumul la un corp și fiind dușmănie între ei, s-a izbit direct în icoana copilului. Și aceea a fost validarea și rușinarea pictorului. Ochii lui de cor l-a identificat mai bine pe vultur din icoana copilului decât celălalt. Poate, vara o judecată, dumnezeiască. Iată mândru și smeritul. A luat o lecție de viață care nu i-a mai, mai trebuit altă dată să se îngrească. Dumnezeu i-a trăit așa smerenie care i-a ținut până la sfârșitul vieții lui tăi de o înțelăciune cutremurătoare și din care și noi am putea să ne învățăm. Iubiți credincioși, dacă răzfăim scripturile, îi vedem pe iudei asediați de sirieni, împăratul Antioh. Antio armată muncă, frunză și ară. Ceilalți tremurau de frică că erau puțini, iudei, dar l-aveau pe Dumnezeu. Ridică glas la Dumnezeu, asediați, fiindcă a doua zi trebuia să fie trecut din iureșul sărbilor și Dumnezeu, văzând cum s-au smerit, plecând genunchii la pământ și cu Focul acela din suflet a și coborât darul lui. Că tabăra lui Antioch, fiind așezată în noaptea și odihnindu-se ca a doua zi să dea război, fiind idolat, nu avea nicio tangență cu Dumnezeu. Avea să se întâmple cu un fapt inedit care a rămas pentru ei și a rămas în istorie până în zilele noastre. A trimis Dumnezeu în noaptea o armată întreagă de șoareci în toată tabăra lui Antioch și-a toate curelele de la scuturi și de la armă. Dimineața când s-a dat alarmă ca toți să fie înarmați pregătiți de luptă, când să-și iau armele, toate erau lupte. În momentul acela au intrat o frică, o temere în, tot, în toată armata și-a rupt-o de fugă și ajungându-i din urmă, i-a măcelărit pe măsură. Iată ce face mândria din om. Nu e departe și nu ne trebuie multă filozofie, cu a spusă înainte și pe aceasta, dar la altă scară. Era un împărat valerian, idolat. Nu putea să suporte creștinismul. A trecut prin sabie pe toți creștinii, n dat scrupule, femei, bătrâni, copii, bărbați, nu-i păsa de nimic, era împărat. A umplut cerul de sfinți mucenici, Dumnezeu a tăcut și îngerii lui. Iar toți care mureau, de aceste șafot, muleau cu adevărat ca niște miei de jertfă, nimic zicând și certându-se cu ighemonici. Dumnezeu a rădat până când a ajuns măsura răutății la el. A închis Dumnezeu această vană, acest robinet prin care îi purgea darul că era împărat, el credea că el, cu darul lui, este împărat și l-a scos pe Dumnezeu din dificile lui. Și când Dumnezeu i-a întrerupt darul, a bătut război cu Persii, l-au luat în captivitate și l-a purtat împăratul Persilor Saporie, în cea mai grea umilință, Ieri împărat, și astăzi nici măcar cerșetor. Astăzi folosea, era folosit treaptă pentru noul împărat ca să-l încarice ca. Îl purta în cea mai grea umilință. Era legat și când pocnea din vegete, el imediat trebuia să se așeze în patru lade și călca Ucisma mai imperială pe el și apoi de alu. În cele din urmă și-a luat plapa pe măsură că l-a jupui de piele și a pierit. Un sacrilegiu, e adevărat. Ai vinovat Dumnezeu aici? Hai, valeriane, să ne întoarcem la timpul când tu aveai sceptrul puterii în mână. Câte lacrini nevinovate curgeau din cei mai inocenți copii, femei, bărbați, pe care tu îi trimiteai în foc prin cele mai groaznice chinuri pentru faptul că se închinau lui Hristos și nu se închina idolilor tăi. Tu ți-ai croit acest lucru și și-a luat pe măsura din mândria în care se purta, iată în ce se coboară. Să mai mergem într-o altă casă. În Persie era un mare carlă că căsătorit în casa tatălui său și creștin. Au urcat în repede treptele sociale de ajuns, mâna a împăratului care era păgân. Întotdeauna când se chinuiau sfinții sau în sfaturile împăratului, acesta era mână dreaptă și de mare sfat cu Toate până într-o zi când mama lui și soția lui creștine fiind au auzit piesa de pădare Era într-o mare fală. Și scriindu-i mama lui cu o mână minte, o scrisoare i-a spus, tu fiul meu, cum ai lepădat tu pe Dumnezeu nostru, pe Mântuitorul nostru și a îmbrățișat pentru niște lucruri trecătoare, idolatria? Așa de mult a cântărit acest cuvânt al mamei și al scumpei lui soții în inima lui, încât că într-un moment dat, după procesul de conștiință a ceea ce a făcut, a lepădat în fața împăratului Hlamida, cu care era nobila, și-a mărturisit împărate din momentul acesta, eu sunt creștin și nu mai împărtășesc credința ta. Lucru tremurător pe care l-a auzit împăratul și aducându-i mulți spucium fiindcă și iubea mult împăratul pe Iacob, a trecut în mânie, din prietenie a trecut în partea cealaltă de leu setos de sânge. L-a amenințat că îl detronează din funcție, nu a cedat. Apoi îl trimite în să nu a cedat, și a dat sentința să-i se taie degetele. A cu atâta tărie, cu atâta demnitate această smerenie în fața mulțimii, încât că s-a reîntors prin oceanul, prin focul smereniei, înapoi la ceea ce a depătat și a ajuns în sinaxar. Iată mândria unde l-a urcat pe om diavolul s-a năpustit atâta de puternic prin oamenii lui lucrătorii fără de legilor și în acest impact între mândria diavolului și smerenia Sfântului a câștigat Sfântul, dar nu înainte de a trece prin astuțișul cuțitului nemilos. Iubiți credincioși, n am mai terminat spirtele cât de frumoasă una mai frumoasă ca altă, dar aș vrea ca să ne aducem aici cu picioarele pe pământ, să înțelegem viața că oricine am fi, să nu uităm că în spatele nostru stă smerenia. Stă smerirea noastră. Că de multe ori, după cum am spus, nimic nu avem al nostru. Suntem împodobiți de Dumnezeu cu nobleța Bine. cu care o ne lăudăm în lume. Dar dacă tu nu-mi conștientizezi cât de puțin pe cel care te-a înnobilat, atunci el, ca Tatăl Fiului Risipitor, te îngăduie și te așteaptă, poate să-i veni iar dacă nu, El își întrerupe darul. Am socotit întotdeauna că cel mai mare dar, noblețea darurilor din om este mintea. Și mulți dintre frățile vase ați văzut ce înseamnă darul acest și îl vedem pe semenii noștri când mintea nu mai lucrează măcar într-o într măsură cât de cât omenească. Deja ești dezgolit de restul darurilor și rămâi ca un pom de Crăciun în bătaia câinilor. Cândva ai fost frumos și adulat. Acest vameș ne aduce frumoasa pildă ca urcat sociale, era prind de toate. Dar dând curs glasului conștiinței, iată unde l-a adus. L-a adus la biserică să se roage Dumnezeului Celui Vin. Dumnezeului Celui Atotputernic l-a conștientizat și nu a cerut încă o treaptă să fie șeful vameșilor sau toate toți pasagerii să treacă pe la el. A, a cerut un singur lucru. Doamne, iartă-mă de toate păcatele care le-a făcut. Câți oameni din ziua de astăzi mai conștientizează trecutul? Din contra devin atât de falși, vis-a-vis, chiar perverși față de Dumnezeu. Când vine să se mărturisească, părinte, n-au făcut nimic. Oare nu ți este ție rușine față de Dumnezeu? Uite-te în paginile vieții tale și vezi viața ta cât de curată ți este. Pentru faptul că te-a îngăduit Dumnezeu și nu s-a mâniat pe tine, asta nu înseamnă că tu ești drept. Majoritatea oamenilor, după iscodirea care o au, Leapă de paginile istoriei zicându-și în sinea lor că sunt invenții de ale celor ce le-au scris pe pergamentul vieții. Dar trăim noi această istorie pe semenii noștri, oamenii noștri. L-am avut pe acel om, acea, acel nemele care saluta pe Dumnezeu, a pierit cu adevărat ca un suflu. Iată istoria contemporană nouă. Altă cismă care era în Germania, Hitler, ce-a făcut? A tulburat toată luna și a muriseală cu un câr. Alt lucrător al nevrătății, sujitorul satanii, Stalin care a trecut prin ascuțișul sabiei, a focului, prin moarte, peste 40 de milioane de oameni. Pentru faptul că erau creștini, credea că e nemuritor. Unde a ajuns? Până la urmă și el le de toți și a ajuns în pântecele iadului. Evreul de Lenin ce a făcut? A venit cu atâta infază și a le pălau lepădat comunismul în cea mai mare țară ortodoxă și l-a împânzit ca o hig higră în toată lumea. Ce ajuns? E sfântul comuniștilor că l-au un. Mai este unul la Vatican îmbălsămat. Iubiți credincioși, cred că dintre gândirile și lucrările omului pe pământ noplețea o îmbracă snereu. Și nu o zic doar să vă determin să acceptați acest lucru. Uitați-vă la frățile voastre și vedeți că nu mai seamănă o zi cu alta. Cât vă stăniți în viața aceasta socială sau chiar în interiorul frăților voastre, să mai stați încă un pic în verticalitatea în care a stat până astăzi. Sau când vezi că ți se șubrezește scaunul, deja începi să bați în toate ușile. Oare când te duci să ceri de la cineva, te duci prin de mântrie, plin de sine? Oare nu îmbraci o haină a smereniei? Te duci cu nasul în vânt, nu te apleci puțin că te duci să ceea ce, ce ție și acela este împlipit să-ți Aceste picături, frânturi din viața noastră, cumulate, oare nu ne arată că de fapt noi suntem hananianca? Nu ne arată că noi suntem acel zaheu pentru unii? Femeia în curgerea sângelor, sau apostolul Pavel, care cât de deștept era iată că nu era în primit, gonindu-l pe Hristos și pe creștinii Lui, nu s-a întors până nu l-a văzut pe Dumnezeu, dar nu l-a văzut pe Dumnezeu doar într-o discuție, ci a și luat palma cu tremurătoare că a căzut de pe cal, au orbit de lui Dumnezeu. Așadar, iubiți că din ce Cred că înțelept lucru este să ne purtăm pașii vieții noastre mai smerit puțin. Rămân cu tremurate la o zi la alta, cât de mândră este luna și plină de sine. Nu însă, dar încheie Evanghelistul Luca Evanghelia de astăzi, că cel ce se va smeri pe sine și se va înalta, și cel ce se înalță pe sine se va smeri. Aduceți-vă aminte de fastoasele cetăți pentapole, cu mii de ani înainte de Hristos. Era domântrie cu tremurătoare printre celelalte cetăți ale lumii. Spune istoria că aurul de pe turlele clădirilor se vedea de la zeci de kilometri. Ducea o viață boienă, nimic nu le lipsea. Și unde i-a În cele mai groaznice păcate, Sodoma și Gomorra. Iată și Luna de astăzi. Majoritatea de tot să aibă cele trecătoare materiale uitând de suflet. alargă ca un vesmetic să parcurgă cât mai repede și cât mai multe trepte sociale, fără a ține fond de suflet. Iar când scara îi se rupe, cade de sus și s-ar putea să se spărâne ca un cristal, din care nu mai alegi nici ciopuri, ci doar duse la gunoi. Și vedem cum au pățit mulți care prin de sine, indiferent din ce treaptă socială, au tras această tristețe, creați prin Acest vameș ne pregătește pentru ceea ce trebuie să vină. Trebuie să plângem moartea lui Hristos ca apoi să ne bucurăm la învierare. Se anunță nori grei la orizont. Oare când cineva are un bolnav incurabil în casă, se mai desfătează cum se desfătea mai ieri? Oare când îl ai mort în casă, îți mai bine să mai dansezi? Ni să râzi. Și am văzut oameni care erau vecini cu nebunia, cu decepții cutremurătoare în diferite momente ale vieții lor. Domnul nostru, Iisus Hristos, pentru care ne înjertim și noi în umilele noastre rugăciuni, se apropie spre crucea Golgotei. Așa cum s-a urcat el să-L vadă, haideți să ne repădăm și noi de cele lume să facem o mică halt în viața noastră, să ne urcăm, ne urcăm în judul cunoștinței, să vedem cine este acest om care merge de bunăvoie în cele mai grele umilințe spre crucea golgote și să aflăm de ce se duce, se lasă, să duce acolo. Este un infractor ca ceilalți tăhari cu care va fi răspitit? Nu fără numai că ne iubește. Suntem în haina ananiencii că fiecare din frățile voastre aveți necau. Cristețele ca niște cuțite v-au fața, v-au ne și ne alungă raza de pace, aducându-ne în punericul fristețul. Unde să alegi? Tot la Dumnezeu la cel ce urmează să fie răstignite cu cea convolte. Mulți dintre noi am gustat din elixirul vieții și vedem ce înseamnă viața materială. Toate sunt deșertăciune repetându-l pe Solomon. Oare nu mai înțeleg este să rămânem într-un colțișor al inimii și să nu îl chiar cu atâta enfadă, cu atâta mântrie, să cerem de la Dumnezeu prea mult. Acest, Aceste personaje